Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Det är ingen skräll att vi sitter här på Alla hjärtans dag och jag, Lindberg, alldeles ensamma i mörkret och pratar fotboll. Nej, det finns ju några andra som är besvikna över att det är just du och jag som sitter här. Några som vi kanske också håller kärt, men det är en annan femma. Eh, ni är jättevälkomna till BB-podd på GT.se, avsnitt 127. Och vi pratar om IFK Göteborg och vi tycker att det är jättekul att så många lyssnar på oss. Jag tror också det är därför att vi har gjort 127 avsnitt nu för att vi tycker att det är så jävla kul. Ja, annars vore det väl helt jävla dödt stämpt på något sätt. Ja. Eh, du sitter ju här som en bruten man kan man säga. Ja, det är kort till. Och det värsta är att det är ju som jävla korpen parodi. Det som har hänt för när man pratar om korpen och så här för så brukar ju folk alltid säga så här nej jag skulle aldrig spela korpen för det är bara gamla gubbar som så här man bryter benet och, och det var ingen gammal gubbe snodde det men lik förbannat så gick benet på mig. Ja, det, det var det var en duell jag fick med en kille på in i mitten som eh, jag lyckades skälla bollen från och så eh, jagade han efter mig och du vet när man är så där Sebastian Eriksson sur som man kan bli. Ja, ja så blev han så att när jag hade passat bort bollen, då blev jag klippt bakifrån och eh, jag bröt benet. Ja, man kan se eh, hur Glimberg ser ut på våra sociala medier eh, inom kort. Här. Det kommer komma upp en, hel, eh, en heltäckande uppföljning. Nej, och... men då pratar de om våra sociala medier. Får jag bara eh, säga det att jag tycker att ni ska kolla Babypodds Insta-story? För där lägger vi väl upp lite mer eh, behind the scenes som kan vara ganska roliga. Ja. Babypodd heter vi på Insta. Och och man får ju också se det som jag har åkat ut för för jag menar det stora den stora förloraren i den här historien det är ju jag. Ja. Eh för jag tänkte när du bröt benet på korpen tänkte lite gott åter åt än då som du alltid ska hålla på med de här jävla korpmatcherna. Men rätt åt mig fick man väl sen säga att det var för det är ju jag som får bära all skit åka ut och hämta Glimberg kollräd. Ja, jag är jag är någon sorts eh oavlärd bekämpt han helt ja, påsitt och kvälltjänst i samma jävla paket. BBBs egna koordinator, skulle man kunna kalla det, ja. som får dra runt mig lite här och där. Jag kommer ju behålla det här gipset många veckor mer än vad jag behöver det för jag, du var ju väldigt tillräck snällt mot mig. Det kommer bli din död och sen som min död. Ja. Vi noddes ju av den eh, breakande nyheten eh, här ikväll att eh, IFK Göteborg stänger sina träningar inte bara en utan två dagar innan varje match. Det är väl lukta Milanello kring kamratgården alltså. Kim Jong Asbagi har gjort en tre. <laughs> nu är det nya tider. Innan har det alltid varit öppna träningar i stort sett alltid. Det har varit någon gång väl, vid väldigt få tillfällen ofta vid Europa League matcher som man har kört stängda träningar, olik förbannat att Henrik Lehmann gått dit ändå. Ja, men Jag måste ändå säga att jag gillar det på något sätt. Det ja. känns ju som att poja inte är den som gör någonting bara för sakens skull, utan det finns det säkert någon sorts tanke och plan med det. Så förhoppningsvis kommer vi få se helt sjuka frisparksvarianter redan till helgen. Ja, men det värsta är ju också att de stänger första timmen på träningen. Sista halvtimmen är man välkommen att komma och kolla den mystiken de bygger upp där. Jag vill ju så gärna veta vad det är som händer. Känner du det inte lite förnärmade över att det inte får gå dit? Ja, men det gör jag. Ja, orätt, men som man säger samtidigt så här att gör det att det ger oss en promille större chans att vi vinner matchen. Så så får det vara värt det. Vad gör vi i veckans sport? Vi har en extremt högaktuell och intressant gäst med oss idag. Vi pratar om tidigare matchen som var och vi pratar om kommande match och sannolikt eller trolig laguppställning där och sist men inte minst absolut inte minst så lanserar vi en helt ny programpunkt. Yes. Eh det är så att vi kommer få en ny ordförande i supporterklubben Änglarna inom kort. Hon kommer med allders största sannolikhet heta Sara Pordich. Podnumren är kom ut idag och vi har givit i svotten lite pratstund med henne redan ikväll. Men innan vi går igång med det så vill jag ställa den sedvanliga frågan. Har vi någon sponsor den här veckan? Det har vi och vi är väldigt glada och stolta att presentera en ny sponsor till BB Podd. Det är vi. vi tycker väldigt mycket om när det kommer nya sponsorer till BB Podd. Yes. Det är en firma som heter Kitchen i Göteborg och då är det Kitchen Och så att en... Kitchen. kitchen. kitchen. <laughs> och Kitchen i Göteborg, de säljer kök. Nej, hör och häpna. <laughs> det är tydligt faktiskt ändå. Ja. Har vi någon koppling till dem på något väster? Ja, men det finns faktiskt en speciell historia med detta. Det är så att Marcus Schött, som han heter, som har den här firman, han är Blåvitt-supporter. Och är aktiv runt på olika Blåvitt-forum och sociala medier och sånt där. Ah, ni vet vad jag menar. Lyhörd är vad han är. Oerhört. För det nämnde så att vi har ju bytt inspelningsställe för podden. Yes. Och vi stod väl och rev oss i huvudet här ett tag och, och och funderade på hur fan vi skulle få ihop saker och ting. Ja men det var lite bök med just hur vi skulle rigga allting framförallt. Ja men det gäller ju att få plats med våra saker och vi ville kunna ha in många olika gäster. Ja men vi hade lite ja, och lite för att vi alltså kunna lägga grejerna när vi klarar med inspelningen för att skydda dem så att de inte liksom går sönder för det är dyra saker. Ja vi hade helt enkelt lite som liksom chall på linjen och vi vi hade lite designproblem och och det ena med det tredje. Och då hörde Markus av sig till oss och sa att killa jag har en eh, jättebra idé på hur ni kan fixa detta. Eh så han har designat en alldeles speciell custom made köksö. Studiorköksö faktiskt. Ja, och den är grym måste jag säga. Ja, men verkligen och det är där som vi sitter och spelar in BB-podd från och med nu. Väcka ut och väcka in. Ja, men så han är verkligen grym på att hitta de individuella lösningarna som funkar för varje kök eller studiorök nu som som det blir här. Det blir en stor kombination av alltihopa. Ja. Och man kan ju faktiskt se den här studioköksön i all sin glänsande prakt på våra sociala medier, Instagram, Facebook, Twitter och så vidare. Yes. Ni vi vill verkligen pusha för Kitchen Göteborg. Kitchen Kitchen Göteborg Kitchen. som ligger ute i Sjöön va? Precis. Ja, ta er en titt där ute om ni går i kökstankar och just nu så lönar det sig faktiskt att göra det. Varför då? Jo, för att de har en kampanj just nu där man får 25% rabatt. Men om man är så klurig och bra som man säger blåvitt är bäst, då får man ytterligare 5% rabatt. Och med min, eh, förvisso då IG är matte B, men så får jag ändå ihop sig till 30% rabatt. Nej, men som vi ofta säger, om ni ska handla saker så varför inte gå till en blåvitt kamrat- som driver en verksamhet istället för att hamna hos någon gejsare eller liknande. De gör grymma grejer och ni får grym rabatt. Jag tycker att det är väl en no brainer så att säga. Kitchen. Kitchen är det varring. Jag tror Sara Pudich, välkommen till BB-podd. Tack så jättemycket. Sara, hur känns det inte? Hur det inte känns? Ja, ja det känns inte nervöst. Här ja, med härligt. Vem är du? Ja, jag heter Sara. Jag är 19 år. Jag bor på Linnégatan. Ehm och jobbar på en liten butik som heter Olmolli. Eh och jag eh, ja älskar blåvitt. <laughs> det är väl egentligen utgångspunkten ja, för det hela va? Var det en perfekt presentation? Jo, ja. Det behövs inte mer. Nej. nej. <laughs> Hur kommer det sig att du älskar blåvitt då? Eh ja, men jag gick på en match eh för ett tag sen. Jag gick säkert på matcher innan det också, <laughs> men nej, eh, det här matchen minns jag mot eh IF Norrköping med min bror är kommit jag vet då mitt i på 2000-talet. Eh men sen så började jag gå ännu mer eh och blev börja åka på bortamatcher vid 2013. Eh och då blev jag helt förälskad. Som man kan bli. Ja, ja vill se vi ska fråga vad var det som gjorde dig förälskad? Men det är ofta svårt att svara på för det kan man inte yeah. själv svara på. Det är bara en känsla liksom yeah. väldigt ofta. Hur hur var det för dig? Nej, men det är väl som eh, alla andra känner i det här känslan som supportrar som man inte kan beskriva till någon annan för. Ja, det är den här det, känslan. V ja. Vissa gillar heroin, vissa går på fotboll. Ja, <laughs> ja men precis, precis. Alla tre här då volt sist nämnda. Skönt ändå. Ja, det är tur för oss. Kommer ihåg vilken bortaresa det var på första? Ja, det var i Gellby borta med hela vägen till Listerlande heter ja, det så igen va. Det är inget trevligt ställe att åka till. Nej, det satt i en minibuss också så det är Ja, vanvett eller? Eh, nej, vi förlorar. Kan det ha varit den här helt sjuka matchen ja. när Nicke Stare fick en golfboll i ögat? Ja, vägat? ja, det var den matchen. Jag tror fan att du blev hockad efter det. Du vet att man kan hocka i golfklimbare va? Det vet jag, jag ja. känner till det vi pratade lite om de här grejerna innan här vi började spela in och jag vet att du sa det det var inne på lite samma sak som det har varit både för mig och för att det kommer många andra tror jag, att det är inte bara fotbollen i sig som man gillar utan man hockar lite på gemenskapen med folk och så där också. Ja, men det blir ju som en andra familj och alltså alla mina vänner som jag har nu i princip som är mina närmaste vänner är ju från själva fotbollen så där får man såna bästa vänner. Men det är ju någonting fint för det vet vi ju känner till många exempel på eh, både killar och tjejer inom IF Skytteborg som kanske inte haft så mycket vänner vid en andra sidan och som har jättemycket vänner inom fotbollen. Och det är nästan så att fotbollen ibland blir sekundär för att det är liksom som som en stor familj som åker runt. Precis så är det. Nu tycker jag att vi kör min santeplast. Jag så du har väntat här med telefonen i hand nu längre som helst. Ja, från att att den här tävlingen var på en kanske nästan en staffans strandnivå från början så tycker jag att då tagit det och nu nu var det något tillbaka på Stefanholm här sist så vi får vi få se om det blir på inte skövare den här gången. Skulle du vilja kalla det för olympisk nivå? Nej, inte riktigt kanske. Det är ju OS nu som alla känner till. Eh, har man missat det, även om det är ett jävligt dåligt tv-OS, så har man missat det så bör man nog lyfta på stenen man har lagt sig under. Och jag har ju därför gjort veckans Sant eller Plast i äkta OS-tema. Ska du berätta hur reglerna är väldigt snabbt en gång till om ja. man inte har hört det? Jag säger tre påståenden till dig, Sara. Ja ett av det är sant och de två andra är plast och du ska gitta det som är sant på plast ja, okay. är falskt såklart Ja så vi sätter igång här Påstående nummer 1 Avgående klubbordförande Frank Andersson förväxlas ofta med brottaren Frank Andersson som har mängder av VM guld på sin meritlista och ett OS brons men det finns en tredje Jeff Frank Andersson Denna var aktiv under de olympiska spelen i Grekland 1908 och kom sist i spjut. Men han vann någonting det året också. Han vann SM-guld med blåvitt då han faktiskt också var högerback. Påstående nummer 2. 2006 hölls de olympiska spelen i Turin. En som lämnade försäsongen av familjära skäl var Ali Gerba, vad han inte sa var att han skulle åka och se på sin syster som tävlade i konstskåkning för Kanada. Något som upptäcktes av nyligen tillträdde sportchef Håkan Mild- vilken såg Ali när han filmades i publikhavet. Och så tar vi påstående nummer tre. 1936 hölls det olympiska spelen i Berlin. Fotboll var då en av grenarna- och tre spelare från IF Göteborg var uttagna för att representera Sverige- Dessa tre, vi namn Fritz, Ernst och Gunnar, ogillade det som höll på att ske i Hitlers Tyskland och valde därför att bojkotta turneringen av moraliska skäl. Media och fotbollsförbund dumpförklarade trion och hånade dem offentligt. 1936 års olympiska spel har även blivit kallat för det största magplasket i svensk fotbollshistoria. De enda som kunde gå rakrydde från turneringen var just Fritz, Ernst och Gunnar, då de inte varit med. Ja ah, okej. Okay. Um... Ska vi dra en snabb repris eller? Vi drar en snabb repris här för då gör det enkelt då. Finns det en tredje Frank Andersson? Var Allegarba i Italien få titta på sin syster, Ulla Garba? Eller bojkottade Ernst Frits och Gunnar eh, mästerskapet 1936? Eh jag tror på påståendet 3. Ja men det är sant broder. Ja. Är det det att du har bläst din blåvita historia eller är det att fåsolarna var för dumma? Ja men då var väl kanske lite för dumma det. Ja. ja tack så mycket för det. Allegärba har ju ingen konståkningaura. Det är hans det... syster var ju det. Alla Ulla. vet ju att Ulla Gärba åker konståkning för Kanada. Det är inget konstigt. Vi måste ju bara innan vi går in på på de på väsentligheten måste vi kanske ta något ännu viktigare. Sara är du rädd för min katt Snow? Nej, jag är inte rädd för snow. Även tittar du om och undrar vad den är. Ja. Jag kan berätta att Han den är, är 50 cm till höger om mig. Det var ju nästan någon sorts lyssnarstorm är i veckan fram och tillbaka när folk var antingen team Glimberg då som är livrädd för snow eller team snow. Ska vi släppa fokuset på katten nu och gå in på anledningen till varför Sara är här? Ja, men precis, så vi börjar väl den med där Glimberg. Ja, det kan vi göra. <laughs> Sjukt ja. nog. Ja. Eh det är det är ju så att eh, nomineringarna till styrelsen för supporterklubben Änglanarna blev offentliga idag. Idag det mm. låter det är Sklotter som den värsta politiska grejen. Ja. Ja, och faktum är ju att även Patrick Lindberg var med bland nämnden. Mm, så kan det gå. Sjukt nog. Ja, men vi kan avhandla det vid ett senare tillfälle tycker jag eller så gör ni så här att ni går in på Änglanarnas hemsida och läser om mig så ska det komma upp någonting här nu inom kort för ni har hört rätt mycket om mig eh i allmänheten här i denna podden så att, så att jag är nominerad till att vara med i styrelsen i England men vi har ju den som faktiskt är kandidat för ordförandeposten Mitti Motos Sara Puddy. Och vad är det som händer i England just nu då Sara? Eh just nu så är det ju årsmöte nästa vecka nästa lördag eh klockan 11:30 och då kan man glömma 2017 och blicka framåt och ha en riktig ny start. Ehm utåt sett så har vi väl varit rätt oklara för allmänheten. Ehm och det ska bli ändring på nu. Men vad är Englands roll egentligen då? Vad är supporterklubben England att tillför? Eh men rent konkret så är det två saker eh ettar skulle ge eh IFK Göteborg maximalt stöd i vårt och tott i mer och motgång. Eh och det spelar ingen roll vart vi är om vi är på Gamla Lule eller om vi är i Östersund eller om vi är i Wales. Eh vi är där och vi stöttar dem. Och det är liksom att blåvitt ska blåvitt ska få det bästa stödet. Det är inte bara att englarna mm. ska ge nej, vi ska så här våra utan, utan det blir liksom att hjälpa till att se till att hela läktaren ger det bästa stödet. Precis. Eh och nummer 2 är ju då att man eh, ska kunna vända sig till supporterklubben Inglarna om man har frågor. Eh om man är en ny eller en gammal supporter, det spelar ingen roll. Om man har frågor om supporterskap eller support i kulturen så kan vi absolut hjälpa till och svara på dem. Eller om det är bara är att man eh, vill eh, sitt compicing vill vara med, då får man också vara det. Eller om man inte har någon att stå med just den där matchen, då kan man absolut komma till mig som står vid Inglarnas banderoll. <laughs> Ni är liksom öppnade och välkomna ja, för alla. Ja, absolut. Alla är välkomna. Supporting klubben är till för alla. Men då måste jag ju bara ställa frågan här nu. För du är ju nominerad till att bli ordförande i Supporting klubben Ägnala. Och jag är ju då nominerad till styrelsen. Så jag undrar ju personligen då, vad är det du vill förändra? Eh alltså kort sagt så är det egentligen tre saker. Eh den förste är väl att jag vill förena alla supportrar. Eh just nu så är det lite vi mot dem, kommer man och brygga mot sitt plats känner jag. Ehm Jag tror många andra känner det med mig. Mm. Eh och jag vill inte att vi ska ha det så utan vi är ju ett. Vi är ju där för IFK Göteborg och stöttar dem. Eh så därför borde det sluta med all påikastning eh Ä även mellan supportgrupperna äh, på kommandobryggan och på olika sittplatser överallt. Det det blir väldigt ofta så att att det blir liksom liksom ja. en sån likadan intern tävling ibland. Precis som vem som gjorde det och vem som är bäst och ja med nya hajer. Du vill ha bort allt sånt. Ja, jag vill att vi ska vara ett. Vi ska vara eh vi är kommandobryggan. Vi är IFK Göteborgs supportrar och vi är här för att stötta IFK. Det ska inte vara någon klyfta mellan oss utan det är ju vi mot världen. Nämnet två är ju att jag vill ha aktiva och fler medlemmar i Supportyklubben Englandarna. Eh, absolut aktiva medlemmar. Vi representerar 2000 medlemmar just nu. Eh och helt ärligt så vet man inte så mycket om vad ni vill där ute. Eh, vi som sitter i Supportyklubben Englandarnas styrelse sitter ju på en hedersplats där vi ska representera era röster. Eh så när vi har kickoffs eller årsmöten så är det viktigt att man går för dem och säger det man tycker helt enkelt. Eller så kan man mejla eh och skriva det eller komma fram till någon och av oss och säga vad man tycker om man vill ha något litet sagt eller mer, något stort. Mer mer input är helt perfekt. Precis, vi vill ha det. Jag vill och, ha det. Och, och när du säger 2000 medlemmar så så skulle jag väl egentligen säga att även om det kanske är 2000 som är medlemmar på pappret så så pratar ju supportarna i England ofta för hela liksom IFK Göteborg support absolut. Bas på något sätt mm. så om flera kan vara aktiva och och höras och vara medlemmar i i den det officiella organet så blir det ju på något sätt en bättre bild av vad vad IF70 wants support att stå för. Absolut. Eh nummer 2 och nummer 3 går egentligen ihop med varandra. Eh nummer 3 är ju att jag vill då eh engagera oss mer i SFSU. Vi är medlemmar där, eh men vi har inte tagit oss an deras frågor lika bra som andra grupper kanske har gjort. Eh men det jag vill, det är ju att vi alltid ska ha representant på alla de här SFU SFSU helgarna som arrangeras eller på möten eller årsmöten de har för att vi ska kunna säga vår åsikt kring och var med i diskussionen kring de stora frågorna kring support och kulturen och då behöver vi också medlemmarna så är rustade där eh så att ni också får vara med och säga vad ni tycker om de här frågorna. Och vi backar bandet lite. Mm. Vad är SFSU? Det betyder Svenska fotbollsupporterunionen eh där det är en organisation eh av supportrar från svensk elit svenska elitklubbar eh där de tar sig an stora och tunga frågor för supportrarna så att vi ska få ett bättre liv på läktaren helt enkelt. Finns det något konkret exempel på vad de har gjort? Ja men till exempel bortaläktaren på Friends Arena. <laughs> ja, den var ju bra. Ja. Bra fixat. Ja men det var så det var så att SFSU eh, går väl in och och också där var någon sorts enande kraft för liksom om bara en support klubb är missnöjd med någonting liksom. Till exempel eh att eh, det finns en jättedålig eh, bortasektion på Friends Arena om en står och skriker bara hallå ni får fixa någonting då då hörs det inte så mycket men på samma sätt här om Precis. alla kan gå ihop och säga att fan det här måste du vända på eh mm. så finns det saker att få gjorda. Precis. Du har ju varit resansvarig i änglarna så där. Yes. Kommer du vara det fortsättningsvis också eller om du blir ordförande eller hur ser det ut där? Eh jag officiellt så kommer jag fortsätta vara resansvarig om jag blir ordförande. Det kommer jag. Japp. Yep. Vad är på gång på resefronten då? Eh, resefronten så har vi släppt massa resor, men vi storsatsar på absolut borta premiären Trelleborg såklart. Eh, ja. Ja, det var fett det ska bli alltså. Ja, gud ja. Eh, men också AIK som är på en söndag, vilket är helt jävla amazing. Är det är spikat nu att det är på söndag. Det är spikat, det är spikat. De kan inte flytta till måndag då. Och, nej, skulle de ändra det nu så blir det en skandal. Det det det ska vara spikat och det är klart det är på en söndag. Man kan ju tänka lite så här, AIK på en söndag, Malmö på en måndag. Det kanske har switchat lite där med, jag vet inte. Men det ska vara på en söndag och det kommer inte att ändras. Eh, så det är väl den som vi stor satsar på absolut mest. Det kommer att bli så kul och vi ska minsann fylla våra läktare där eh och lite där till och ge maximal stad. Lämnar nu då som är ny och som inte är supervanv att åka med Ängelnas resor. Om jag nu vill åka med Ängelarna då till Trelleborg eller AIK höger all lättast. Eh, då går antingen in på våran Facebook och kollar in vad för många där eller så går det in på tickets.se och söker Ängelarna i sök Fältet. funktionen där, ja, så att säga. Ja. Vad heter Ängelarna på Facebook? Ängelarna heter supporterklubben Ängelarna på Facebook. Nu lämnar vi dig nu Sara så vill jag bara veta om du har någonting du vill lyfta projektat. Ja, det vill jag. Bli medlem och kom för gudskull på årsmötet nästa lördag. Ehm info finns på anglana.se. Eh och kom fram och fråga mig någonting om det är någonting för jag vill inte att det ska vara det här oklara utåt för allmänheten utan eh kom fram och berätta vad du vill och säg vad du tycker och kan jag säga tillbaka om du har någonting i några frågor eller något sånt så ah ja, bli medlem, kom på årsmötet och boka eller resa till Trelleborg. Tack som fan för att du kom så där. Tack själv va. Det har varit en märkligt sval vecka måste man säga med tanke på typ allt som är på gång och i pipen här nu. Jag har helt ha blivit matad med så här tunga intervjuer från fotbollskanalen GTGP och IFK Göteborg själva där man har gjort allt från och så här skjuta straffar på Pontus Dahlberg i dansbandstappning jag tror... till att till att så här läsa en miljon tunga intervjuer om varenda person kring föreningen så på totaldog det när flygplanet landade på Landvetter. Å ja, precis, det var ju liksom så att kamratposten och tekniknytt var där också på törn då skulle vara med. Ja visst, en dingdig värld var där och tog bilder på Pontus Dahlberg när han jula. Så var det på rapporteringen där nereifrån. Och jag jag kan nästan känna du vet att jag alltid ska vara motvals. Du ska alltid hitta det negativa i saker och ting. Det är jag bra på, men jag är ja. också bra på att hitta förbättringar. Nej men det var nästan som jag såg det att fan är det inte för mycket nu? Mättar man inte marknaden med allt av allt på samma gång. Du vill spela ut korten på en och samma gång. Ja, men när det väl börjar så bara vi har sett allt. Vi har jag vet vad typ eh, Andre Kalisier äter för frukostflingor för alla har suttit i 9 timmar med alla journalister eh men det är bara jag som är sån. Ja och sen så jag, jag kan ju förstå bägge sidor då. Det vore ju känstefel av både GT och GP då att skicka ner dessa journalister och så skulle då deras arbetsgivare säga nej men ni fårna chilla lite nu så ni inte tar spänningen av det. Ja, eller det det som jag egentligen har tänkt på enr en, en lite längre tid som kanske fick någon sorts kulmen här nu då. Det är ju Poja, våran eh, nya tränare, ung, eh hungrig, vill visa alla och hela världen att här kommer i Göteborg och det gillar man. Mm. Men sen han började så har han har ju varit med i typ alla poddar i hela världen. Mm. Han har varit med i fotbollskanalen, han har varit med Kanalplus, han har varit med där, han har varit med i Mix Mega Bowl Riksmorgon så allt allt allt långa intervjuer överallt. Jag är när jag ska inte säga att jag är rädd, men det finns ett litet frö som har såtts i i, i min i min rygggrad. Mm. -hmm. Att så här fan bränn inte uta i nu, utan var fotbollstränare först och främst. Och var inte reklampelare först och främst. Förstår du vad jag far efter eller? Ja, jag förstår vad du far efter. Samtidigt som jag ändå måste säga att nu har vi fått in en helt annan typ av tränare i föreningen som vi kanske inte ser ur den vanliga lilla glaskålen där vi stoppar ner handen och plockar upp Jörgen Lennartson, Mikael Stare eller Dylikt. Så tycker jag väl någonstans det är bra att han är ute och säger hej, jag heter Pogars Bager, jag är 32 år gammal och jag är en ny tränare för IF Göteborg. Men absolut, han kanske har mättat den marknaden också. Men jag tror också att man kanske inte... Man, man man från blåvitt sätt så där kanske ska se liksom värdet på det man har. Om han är med på tre ställen så kommer det synas då få lika mycket ringa på vattnet som han, om han är med på 23 ställen. Jag tycker ni kan gå in på eh, BBF:s sociala medier och skriva vad ni tycker om det här ämnet. Tycker ni att bevakningen har varit för hård på lägret eller vill ni ha mer eller tycker ni bara till exempel att Johannes är totalt ute och cyklar då det är det klart att bevakning på läger vi vill följa dem varenda sekund. Nu är de i alla fall hemma från trädningslägret. Ja, det var ju en typ av bevakning som skedde från något sorts mediehåll där man tog en negativ vinkel på Tobias Husseens ord. Ska du ta den pucken kanske? Ja, men jag ska göra något så meta-avancerat här som att gnälla på dem som gnäller på dem som gnäller. <laughs> Okej. Visst är det elegant? Ja, det är snyggt det är. Ja. Jag tycker så här eh blåvitt på träningsläger en vecka i Spanien. En av de absolut viktigaste veckorna nu i den fasen som laget och och klubben befinner sig. I. Det är nu man ska sätta jättemycket delar på plats. Då är inte tränings eh möjligheterna helt 100%. Planen är skit, maten är skit, hotellet är inte så bra. Jag tycker att om det är någonting som fotbollsspelarna i i i våran förening har rätt att klaga på det är när de inte har möjlighet att utföra träningen på det absolut bäst eh optimala sättet. Mm, jag håller faktiskt helt och hållet med dig där. Hör och häpna, det var kul att vi kunde vara överens. Men ett träningsläger, man åker ju iväg till träningsläger för att få bättre förutsättningar än det man har någon annanstans. Man lägger ganska mycket pengar på att åka till det. Om de nu då gnällde på blev var tre saker jag såg gnällde, det var väl någonting man lyfte upp som var brister men Ja men Tobbe fick väl en rak fråga och ja. han svarade ärligt, vilket jag tycker kan ska göra. Och då har vi de tre sakerna det var. Det var planen, det var maten och det var hotellet. Två av dem tycker jag är ganska betalat att de sitter på plats. Och det är att käket är bra där de är så att de pallar och gör de hur idrottsmän. de ska. De är idrottsmän och att planerna är bra så att det funkar att sätta det i spelet de ska göra. Många säger ju så här, ja, men det är ju jättebra att de får vänja sig vid dåliga planer för det är det vi har hemma också. Nej. Ja, nu har vi ju förvisso gaml lullvi som är ganska bra och även om det hade varit en dålig plan så hjälper det inte när man ska sätta ett bra spel om man ska göra det på en dålig plan från början. Man ska börja med så bra förutsättningar som möjligt. Om de sen i sämre när man går ut i april, det är en helt annan femma men då vet i alla fall alla precis vad de ska göra istället för att de står och leta bra mottagningar på dåliga stycken så jag om det nu hade varit så att planerna var perfekta och säkert höll toppklass så tror jag inte heller att vi hade fått höra någon gnälla på att ramen ja, hotellet var inte 5,5 stjärna det saknades eh, marmorpelare i lobbyn ja, utan jag tror att hade det ändå sett ut där så hade det inte varit eh, något att snacka ur huvudtaget Och då tycker jag att när folk liksom börjar snacka om å bortskämda fotbollsspelare, ni ska bara hålla käften och spela bla bla bla, då tycker jag faktiskt att man är snätt på dig för här måste de faktiskt säga ifrån. Sen om man ska göra det i media eller inte, det är en annan sak, men jag tycker att gnället kan vara befogat. Och vi vet ju också de flesta som lyssnar på detta att anledningen till att vi är i Spanien och inte i Dubai, det är ju att det är en reaktion från supportarna. I Dubai fanns det perfekta förhållanden och så vidare. Men bara för att det var så att man inte kunde vara där så behöver man ju inte flytta till de sämsta förhållandena. Nej, det finns väl någon medelväg att gå. Sen kan jag också känna då ni som gnäller på på de som gnäller, inte gnäll gnäll gnäller. Ni fattar ingenting hörru. Nej, menar. men ni som gnäller då på att de här spelarna tycker att det är jobbigt. Jag vill bara se er på eran arbetsplats den dag ni inte ger 100 procentiga förutsättningar för att göra det ni ska göra att ni då skulle hålla käften och inte eh, berätta om det. Jag tror faktiskt inte på det. En annan sak som kanske inte heller höll direkt toppklass det var motståndet på eh, den sista träningsmatchen. Make Sang. <laughs> ja, jag skrev så här blåvitt versus kinesiskt korplag för det det kändes inte som de gubbarna var det bästa. Det var någon nödlösning av Guds nåde. Alltså jag tror att armenisk-syrianska som vi mötte på Bravida Arena förra året hade ju jätte en make sang en rejäl match. Eh det finns ju ett speciellt exempel från den här matchen som jag tror du vill kalla för den kinesiska muren va. Ja, det var jag var inte först på den liknelsen. Men jag la ut en bild på Bibiboss Twitter på hur kineserna agerade när Amina fann mycket snyggt slog in frisparken det ska vi säga. Ingen fel på frisparken, det är synbart deras agerande tar udden av det. Ja men för att en person är på väg i 280 därifrån. Två av killarna i muren vänder sig bort från bollen. Han i mitten som ska blockera själva skottet. Han duckar. Det är en en uppvisning av sällan skådat slag i ren jävla världslöshet faktiskt. <laughs> ja, ja, nej det var ingen jätte jätte vass motståndarinsats. Det eh, är dock roligt att våra spelare får göra en eh, bra prestation och faktiskt kan eh, öva och sätta det spelet man vill köra. Ja, och det är ju 3-1 vinner vi med då mål av Elias Sommerson, ja mina fan och Billy Nordström där. Yes. Efter assist av Elias, eh bara väldigt snabba nämvärda saker, är det en eh, liten revival vi ser för Elias Sommerson. Jag tror att ja men det tror jag absolut för för han bara kommer gång göra ett par mål nu så tror jag att det kommer sätta sig lite i hans självförtroende. Ja men om vi ser han som spelare den streeken han hade sitt första halvår när han kom där. Det är lite man är in the zone lite samma som Viktor Sjöell pratade om när han var så bäst i Falkenberg att när det bara sitter det funkade ju han är på rätt plats och han får till toucherna och jag tror det är väldigt bra för hans självförtroende att han får göra ett par baljer nu och jag tror på riktigt att han kan hota om en startplats eh nu när tävlingsmatcherna drar igång och det trodde jag inte innan. Ja men den Elias som fanns på hösten när han kom till oss det var ju inte bara tur varje gång utan någonstans finns det där. Jag gör ja, annars gör man inte 6 mål på 6 matcher eller vad det nu var 2016 då. Den andra punkten som jag ändå tycker är näm värd från matchen det är att vi för första gången fick se Amina Fannes vänsterfot tala som <laughs> Det är trött att det kunnat skriva om man ja. skulle sätta någon sådär. Du menar redrik. du menar rättfärger också. Ja, precis. Ja, jo, så får man ju, ja. får man ju se. Det. Men vi fick se för första gången i den blåvita tröjan, val den foten kan ställa till med för motståndarna mm. och det lovar jävligt gott för framtiden och jag tycker faktiskt att a fan tog enorma kliv i de här matcherna här nere på lägret. Man såg att shit den här killen kommer bli viktig. Ja, men det finns två eller alternativt tre stycken inne i mittfältspositionerna som kommer användas på eh, IF Skytteborgs match och Amina Fanne har ju definitivt tagit en utav dem. Avslutningsvis får vi inte heller glömma vårt nyförvärv Ingbritt. Nej nej herregud. Mikael Ingbretsen. Bra match för oss i sin första match alltså. Ja, verkligen två riktigt smarta så kallade hockeyass mm. där han ligger bakom passningen som öppnar upp motståndarnas försvaret och skapa målet. Ja, den första där som är ut till Emil Salomonsson som är en djupledsboll som går mot hörnflaggan. Den är det inte så jävla lätt att slå som den kan se ut för du ska väga av den med perfekt hastighet. Sen så gör Emil det jättebra när han slår in den och Elias gör det jättebra när han tar emot och gör målet då på en touch. Men man ska inte glömma den öppnade passen som Ingrid gör där. Nej, men jag älskar ju när man lägger sådana passningar som han gör här som, som skär genom motsvarande försvaret. På det sättet att den går liksom på insidan av och om eh den täckande spelaren så han blir helt yr i mössen. Mm. Nej, jag tror mycket på Ingbritt också. Det ska bli kul på riktigt att se honom och han känns väl också som en eventuell startspelare på eh, lörda. Ska vi gå på nästa matchen? Ja, men det kan vi ju göra när ja. vi är ändå är inne på det. eh IFK Göteborg har ju faktiskt tävlingspremiär på söndag klockan 16.00 på Bravida Arena i och för sig. Hur det blir anrika nu. Ja, den kommer nog aldrig bli anrikt tror jag det. Eh, vi möter Varbergs Boys ifrån Varberg, Anrika Varberg. Mm. Mm. Det blir kul att vi äntligen får möta ett grönsvart motstånd. Det var länge sen. Vet du vad Varbergs arena heter då? Det vet jag inte. Den heter Poskbergsvallen. Det gör den, du visste det. Det är anrikt. Ja, det stämmer. De spelar och... på gräs för övrigt i vanliga fall också så man kan ju tycka att vi kunde hitta att någon sorts gräsmatta och spela den här matchen på. Men det är svårt. Jag förstår dig. Vi fockade nu... till trollet den som höste i 2015. Ja, <skratt> det var ju jättebra. Ja. Jag kan tycka att det är rätt beklämmande att det är så få som har köpt biljetter till en matchar nu mm. för nu är det nya IFK Göteborg med en rad nya spännande nyförvärv en extremt spännande tränare det är mest spännande i, i Sverige skulle jag säga det är jävligt spännande på alla sätt och vis det enda som inte är spännande det kanske är temperaturen får jag får jag det här är inte veckans idiot men får jag utlysa en sån här mini veckans idiot ja utan att ta bumper. Och då vill jag verkligen säga det att veckan så är det gjort är ganska sannolikt du som sitter här nu i bilen och och lyssnar på oss när du kör eller du som sitter på kontoret och, och lyssnar på oss när du skriver på datorn eller du som kanske står och steker lite mat eh och lyssnar på oss eh nu inför middagen som komma skall att du sannolikt är en idiot. Ah, det apropo, du kanske är en av 10 som inte är det. Det är 1600 pers ungefär som har köpt biljett till matchen på lördag. Det är 10 av våra lyssnare. Det är bara att 90 av er som hör det här, 9 av 10 har inte köpt biljett. Visst Ni kanske är några stycken som bor långt bort och inte har möjlighet att gå på matchen eller visst ni kanske är sjuka eller visst ni har lite andra planer. Men det kan inte vara så många som inte har möjlighet att se IF Skytteborg spela match sin första tävlingsmatch med sin nya tränare när de har tre vinster i ryggen för första gången på Bravida Arena en jävla lördag som inte kan gå. Så om ni nu är en av de 90 idioter som lyssnar på oss det hade lite bättre då. Nej men det är ju sant här nu. <laughs> så gör så att ni pauser podden, ni går in på första bästa jävla hemsida och och så där ni kan köpa biljetter ifkuteborg.se skulle jag gissa. Ja, och det är sevinbiljetter att gå på cuppen. Ja. Eh boka biljetto och fixa de planerna. Gör det nu. Ja, och så gör ni så här också. Ja, men det de skulle göra det nu. Ja, jag vet, men jag måste säga en till. Ja, men... De behöver ett incitament här nu Jocke till och det så där bash eller sånt funkar alltid. Det är en lördag klockan 4. Jo, det smela för fest och sen går ni ut med era goda vänner och ha en riktigt jävla trevlig kväll. När ni börjar på Hyssingen nu. Om vi ska ta och försöka gissa och spekulera lite då vad det är det vi får se för uppställning och, och lag ifrån i kväll då? För det sätter vi att de har köpt sina biljetter nu. Ja, nu har de hunnit göra det. Ja. ja. Det det det går ju fort när man pausar och så. Ja. Eh, så tror jag ändå att Pojasberg kommer köra en 3-4-3 uppställning för det är väl det de har kört det mest på. Mm. Det tror jag han kommer eh falla tillbaka på om det nu finns och falla tillbaka på två månaders träning. Vad heter det? Varberg vet jag ju spelar också med ganska offensiv uppställning och frågan är då om han skulle köra ett 3-5-2 eventuellt. Men du tror inte att Poja rubbar sin spel i det för ett lag som på pappret är sämre. Nej, jag tror så här. Eh, jag tror att givetvis Dolberg i mål. Eh, nybliven Premier League-spelare i Watford. Mm. Eh, jag tror man kommer försöka kräma ur så mycket man kan ur honom den här halvåret vi har honom. Mm eh 3 maxlinje med starfält till höger. Kalisir, Kalisi som ankare och Sebastian Eriksson kommer nog få spela vänster mittback. Han har den varit den som har matchats eh tydligaste av pojä där. Mm. Sen har vi wingbacksen. De känns väl ganska givna om det inte är skador eller något annat. Det är Emil Salomonsson och Viktor Wärnerson som jag ser att när man skriver upp hans initialer så blir det som en Volkswagen logga. Mm. Vad är det för sorts Volkswagen som som han är i så fall skulle du säga? Hörr, nu tog du mig här på då då är han är din, en Jag ser Rocco. Nej, det är ja, Arnold sånt där Arton, den Jasocken. <laughs> nej, det är en helt sjukt briljant reklamkupp ifrån IFK Göteborg marknads tror du. Nej, jag hoppas ju innerligt inte att det är någon sorts reklamkupp <laughs> från Volkswagen Group som har tagit över hela allsvenskan med allt som heter sponsoring och dyrligt. Nej, på inne mitt fältet så tror jag att Sakor kommer spela om han anses tillräckligt fit. Ja, det har väl med flåset att göra? Det skulle jag tro. Han har väl legat lite efter i träningen med de andra. Men jag såg honom figurera på sociala medier och uppmana folk att komma till matchen i alla fall. Så han kanske anses klara att spela nu. Uh -huh. Och sen så är väl Amina Fahner helt gjuten uh -huh. på den andra platsen. Det har vi redan bestämt. I anfallet så är det väl egentligen bara frågan om vem av Elias eller Tobias Hussein som kommer spela. Mm. Jag har kanske svårt att se att han petar Elias när han är i en sån här målstreak. Mm. Så jag tror att Elias Omar som kommer spela högst upp längst fram och så kommer nya Ingbritt eh vara höger ytter och Sebastian Olsson, Seb O kommer vara vänsterytor. Det är ju extremt spännande den här gången eftersom hade det varit Jörgen Lennartson så vet man ju att han hade startat med Tobias Hussén även om, och det är inget fel på Tobias, men han hade gjort det även om Elias Ommarsson hade gjort 37 mål de första fyra matcherna. För det är så det är, man vill ha de här grundstenarna och stöttepelarna i laget. Men nu är det Poja som har sagt att alla börjar på noll och den här gången för första gången på riktigt så tror jag verkligen att alla börjar på noll. Så att ja jag vet inte vem som kommer starta. Jag tror du som dig och om support till hjärnan får prata så tror jag att han kommer starta som du säger och de frågetecken jag kan hitta då som sagt är ju då om Tobias eller Elias kommer spela eller om han gör någon annan och vad det allt är väl inte skrivet i sten och eh om August Allingmark går in på in i mittfältet istället för Sacardo. Det är, har ju plåtats väldigt mycket om att vi har en extremt tunn trupp i år kring för det borde att inte finns här mycket profiler att den 11 vi har egentligen är den som som finns liksom men om man kollar här nu då så har vi ju David Boviklander som är utanför den här truppen vi pratar om nu. Vi har August Älvingmark som är utanför den här truppen vi har nu och vi har Tobias Svens som är utanför samma eh lag trupp. ja förlåt trupp men men startelva så att säga. Jag tror ni förstår vad jag menar. Vad jag vill komma till är i alla fall att det är ändå ett väldigt bra byte. På varje lagdel oh, Sen ja. det är svagt på wingbacksen kanske Billy har vi där som kommer Och så har vi då eh, Weisbrod Som också finns som ett alternativ Där kanske det är lite tunnare och det kanske är där man vill byta från början Men ser man centralt så finns det ganska mycket att välja på I trebackslinjen har du dessutom Christopher D'Agrasa som eh, Kändes eh, som en jäkligt bra injektion När han kom ja. förra året Så där är det ju sylvask konkurrens <laughs> Eh ja men precis som du säger också David Boviklander är ju väl väldigt nära och petan någon i backlinjen där så att det är... Ja men det finns ju mycket att hämta i våran backlinje. Sen finns det ju också något som är väldigt fint. Jag tror det uppmärksammades i Tuto Balutto, våra gode vänner Thomas och Gusten. Eh där om man då spelar starfält Kalle Sjöer och då har vi Boviklander så blir backlinjen starka bo Och det kan vi ju inte se när i tid. Stacka Bo i backlinjen. Vi yeah. måste ju få 90-talsdisco Joakim Hare så bara gå igång. Here we go. Kära lyssnare, det är så jävla taggade på att äntligen efter fyra avsnitt in i Bebipodd 2018, BBpodd 2.0, The Revival, The New Making, det uppståndelse att vi äntligen får presentera en helt ny programpunkt för er. Det är dags för clickbait polisen. Assa soundera <skratt> polis. Assa sounderabis. Assa sounderapolis. Assa O vad är nu detta då? Ja det är väl inte jättesvårt att räkna ut faktiskt namnet ger en viss vägledning. Vi tycker ju att våra kära medier har en tendens allt mer och mer att försöka marknadsföra och sälja sina klick in på sina nyheter på de mest fantasifulla sätten. Och det går mer och mer åt att man faktiskt rent av försöker bara blåsa sina, sina läsare. Och tro att det är något helt sjukt som har hänt. Och så klickar man in och så är det en, en back läsk och, och ett, ett paket sigg bara. Liksom. Jag är så förvånad att inte man har startat någon så här eh, pris för detta. Clickbait-pris. Jag vet att det var någon gång, till exempel för att dra ett exempel då. Så var det i, jag tror det var den härliga tidningen, hänt extra tror nu eh där det stod så här Kasper Jannebrink eh, ska Ja, skaffar barn stod det så här och folk så här åh gud vad nyfiken jag blir nu. Och så öppnar man den här tidningen då som man köpte för 26 kr eller vad kan det kan ha varit. Och så skaffar då Kasper Jannebrink ett fan de barn. Och lite det temat är det vi är ute efter här nu. Och du har rotat och grävt i alla medier som finns i stort sett den här veckan och hittat följande. Det har varit in på Twitter i alla fall. Ja, ja. Eh Fotbollskanalen tar veckans eh, pris ska man säga. Det är fint att få vara först ut i clickbait-polisen. För de skrev nämligen så här i sin Twitter-push. Officiellt Göteborg värvar finsk landslagsspelare. Vad i helvete är det som hände tänker man. Jävlar, vad grymt det här kommer bli. Mer när vi får. Erik är ju riskigt tillbaka och har han slagit landslaget igen? Eller Mikael Forssell eller vad de heter. Du är bara urgamla spelare jag kan. Är det Tummo Turunen som också har fått en revival precis som BB-podd? Eller Jerry Littmannen. Nej, men då går man in och tittar. Och då är det ju inte IFK Göteborg utan då är det ju Göteborgs FC. Alltså damlaget i stan. Inget fel på dem. Men jag tror inte att de drar lika mycket klick. Eller det vet jag att det inte är så. Eh så då försöker man ju alltså vinkla så att folk ska känna aha, ha blåvit gjort en värvning. Göteborgs IFs även kallade Kopparbergs FC va? Ja men precis. Och om man har ju skrivit då Kopparbergs FC så menar du att inte lika många har varit nyfikna på den här finska landslagsmannen. Nej men drar upp förväntningen eh för en extremt mycket större publik och sen var det något helt annat än vad det så att säga utgav sig för att vara. Var det en Caspian Brings faddebarn? Nej <laughs> inte riktigt kan jag. Men nästan ganska. Det är ju helt sjukt. Ja, lite så. Bara för att illustrera detta, ska vi ta ett exempel till i dag? Jag kör. Ja, jag visade ju den för dig förut. Den kanske inte gör sig lika bra i podd. Men det står i alla fall på sportbadet så här. Isak skadad, så länge blir han borta. Och sen så är det på en bild på tre spelare i svartgula tröjor. Ja, just det. Is Isak sa du? Isak, och då Va? tänker du igen att du... När jag visade bilden snabbt så sa du... Jaha, vem är det det handlar om? Ja, givetvis så är det ju Alexander Isak som numera spelar i Dortmund. Såll för hundra miljoner från AIK. Som spelar i gulsvarta tröjor, svartgula. Ja. Men det är det inte, utan det är Mikael Isak som spelade i U21-landslaget när de vann eh, EM för all del. Men... Han är ju inte lika klickhet som Alexander Isak i Dortmund. Han spelar ju tyska i tyska Nürnberg i andra ligan tror jag de ligger där. Det menar att allmänintresset kring det där inte är så stort om han inte hade delat efternamn med Alexander Isak så kanske han inte hade fått sin egna pushnotis. Han, han hade nog inte fått det och vad man har gjort också mycket illslugt det är att man har tagit en bild på någon som har Någon sorts mörkblåa landslagsuppvärmningsställ på sig. Ja, och så det. har de mörkat ner den bilden så den ser svartgult ut. Och då tror man ju att här är det Dortmund och den Isak. Men det var det inte! Fan, jag har en idé. Ska inte du och jag ta och byta efternamn till Bernadotte? Fattar vilka skandaler vi hade kunnat få vara med på alla Clickbait-tidningar hela tiden? Ja, jag vet inte. Men skulle de på något sätt redigera bilden så du skulle få någon sorts sjungakrona på skallen också då, eller? Det är det enda som saknas. Resten finns. Okej. <laughs> Om ni vill hjälpa oss med att jaga livet i kvällsutdningarna, höll jag på att säga det är väl de som främst ligger i farozonen här. Eh så kolla av nyhetsflödet, gå in på Twitter och hashtagga med Bebipodd och så skriver Clickbaitpolisen också då. Ja, tagga in och svar som helst eller skicka PM på Instagram eller skicka PM på Facebook. Vi vill se det och skriv Clickbaitpolisen för Guds skull. Ni har väl lärt er Vid det här laget Vad den signaturen betyder Jag är så nöjd att du har den signaturen <laughs> Ja det är Undrar om det är ni någon lyssnare som tar Och vet var den signaturen är ifrån och Om man gör det så kan man faktiskt gå in på Sociala medier igen På Facebook eller på Instagram Eller på Twitter Vi heter BB-poddar ja. Och så skriver ni var den kommer ifrån Och då ska Patrik fixa något pris till er Då fixar jag något roligt eller hydrolog var ju mer precis än du ska fixa. Ja men det det är inte med det rätt. Det är, det är inte skift. med rätt. Och tar ni det då så låver jag bort Joakim's lägenhet. Ja. Eh var man inte är då, det är ju en idiot. Men veckans idiot blir man om man gör något dumt. Ja. Det är ju skönt att folk gör dumheter vecka ut och vecka in så att vi inte liksom tappar har så tappat tidslinjen här så att vi får ta veckans idiot för något som hände för 10 veckor sedan utan folk är ju duktiga på vad dumma direkt. Det har det varit förskräckligt ja. den här röts funga göra det. Ja. ja, nej men det är så här veckans idiot är IFK Norrköping och de som ligger bakom vad de skrev på Twitter idag i största allmänhet IFK Norrköping eftersom de ljug spelar sina fotbollsmatcher på en plastgräs, Matta. Men inte nog med det utan man är så jävla stolt över det också. För i dag så la man ut en tweet där man skriver så här: Framtiden är här. Och såna här emoji med hjärtan för ögonen. Och så den senaste utvecklingen inom konstgräs kommer till köta bort den. Men alltså att, att man att man går ut och tycker att konstgräs i framtiden för fotboll och är så jävla stolt över detta, det kvalificerar mer än väl till att bli veckans jävla idiot. Vad är framtid för underlag? Om man ska göra något som är hållbart både slitagemässigt och eh spelmässigt så är det givetvis så att hur hybrid är framtidens underlag i så fall. Och då kan man ju tänka så här, ja ah, men är inte det väldigt dyrt då? Jo, det är det. Eh Öster i Superettan får hybridgräs nu. Ja men som jag brukar säga, om det nu är så dyrt köp inte Henke Larssons son då. Köp inte Jonas Terns son då. Köp en jävla fotbollsplan och spela era matcher på den. Innan ni har gjort det så borde ni inte få värva ens en jävla sketen högerback ifrån Åtvidaberg. Fast det var inte därför om blir veckans idiot. Veckans idiot är för att de förkunnar att de nu har skaffat framtidens underlag. Precis. Veckans idiot IFK Norrköping och deras jävla konstgräs från framtiden avgår bara rakt av. Det var väl det hela idag i Patrik Lindberg. Börjar man som vi brukar säga så här försiktigt ha en podd. Ja, vi måste sluta säga det. Små, ja, det är sånt tror jag. Ja, det finns några små signum i den här pollen. IFK Göteborg går in i competition mode denna vecka för i helvete. Se till att inte missa den första tävlingsmatchen för året. Var inte en av de 90 som inte går på matchen av alla lyssnare här nu. <laughs> Nära de 90 idioterna. Ja men som vi valde att kalla dem. Missa heller inte att kika in Melrose Company Solid i Kungsmässan 20 rabatt om du säger baby på diskassan, våran huvudsponsor. Jajamän. Och kolla för Guds skull också in Kitchen i Göteborg. Kitchen. Kitchen som är med och sponsrar oss och faktiskt ser till att den här podden kan göras på grund av att de har löst våran inspelningsstudio och köksö helt jävla världsklass riktigt chef är den Nästa vecka är vi tillbaka och då sitter vi med en gäst i våran lilla poddstudio som jag är faktiskt extremt nyfiken på att ställa ett par frågor till. Absolut, det finns en hel del att rota i det va? En hel del att gräva i och reda ut om man säger så. Precis. Tack för att ni har lyssnat på B-bord den här veckan. Det är så jävla roligt att göra den här podden.